Когато ме потърсите с всичкото си сърце, ще ме намерите. В частен разговор с един брат, учителя каза Как да добия любовта? Това е неправилен израз. Любовта не е нещо, което отвън ще се сипе. Ако човек няма любов и оставите първа да я добие, то е изгубена работа. Той има любов и остава само да я прояви. Ще се помолиш на Бога да проявиш любовта и ще я оставиш на Бога. Много пъти хората турят човешки възгледи и ги мислят за божествени. А тази любов, която човек мисли за божествена, много пъти е човешка работа. Човек трябва да различава човешката любов от божествената и да не ги смесва. искат да знаят по кой начин любовта ще дойде. Ще я пожелаем и тя ще дойде. Като вършим волята Божия, можем да имаме и Божията любов. Тя може да се прояви в нас, защото е благоугоден на Бога всеки, който изпълнява волята му. Човек трябва да мине през жертвата, слугуването, служението, за да дойде до любовта. Например, един богат жертва всичко на околните, но те никак не му благодарят. Той остава без нищо, но въпреки това никак не роптае, а благодари на Бога. Той слугува и служи на Бога и понеже всичко прави за Бога, по едно време от него се отварят изворите на любовта и той вече преминава в по-висш живот. Народната мъдрост изобилства с много право казани изречения. В ти ме изгори, значи в любовта е имало повече топлина и по-малко светлина. При любовта трябва да превърнем топлината в светлина, понеже сега се нуждаем повече от нея. До сега хората са турили повече топлина, отколкото светлина, и има едно несъответствие. Вземи мутиката и работи някому, тази мотика в ръцете ти е, за да се запознаеш с една любяща душа. Ще направиш една услуга и тази услуга е една връзка. После ще се разотидете и ще остане божествената връзка. В новата раса трябва да проникне следното. Хората да бъдат като разумни деца. А сега всеки се представя такъв, какъвто не е. Непостижиме пределът на любовта. Тя е вечен процес на растеж. Досегашните форми на любовта са отживели. Любовта трябва да се тури в широка форма, достъпна за човешкия ум. Предметът на любовта е неизчерпаем. Любовта е един красив свят. Писанието казва, когато ме потърсите, с всичкото си сърце ще ме намерите, който люби. С любовта човек търси Бога. Самоотричането е духовна любов. Страданието е материал, който след като обработиш, ще получиш радост. А самоотричането е материал, от който се образува ангелската любов. Ангелът, само като помисли за Бога, отрича се от своето блаженство в рая и идва на земята да помага. Сам слиза да помага, само като помисли за Бога, а не по заповед. Човешката и духовната любов са материал за Божествената любов. Човешката любов започва с щастие и свършва с нещастие, без изключение. Ангелската любов започва с нещастие и завършва с щастие. А Божествената любов започва с блаженство и свършва с блаженство. Полезно е човек да се занимава с изучаването на любовта. Например, да проучва това, което е писано в беседите върху любовта, защото по този начин идват много красиви и велики прозрения, идват просветления отвътре за същината на любовта. Трябва да се изучават беседите. И не е важно само четенето. Но каквото четем, да го прилагаме и да правим опити. Защото без опити, нищо не може да се постигне. Иначе ще има схоластика. Братът попита. Голямо впечатление ми направиха думите ви в една от последните беседи, че любовта на Христа към всеки човек е по-голяма от любовта на Данте към Беатриче. И постоянно размишлявам върху това от няколко дни. Но как да работим, за да се отворят изворите на Христовата любов и да станем проводници на тази любов? Правете опити! Ето един такъв. Видиш повяхнало цвете. Полей го колкото е нужно и ще бъдеш свидетел на това, което ще стане. Това е опит. Цветето символизира човек или някое друго същество. А поливането означава изпращане към него струя от любов. Като видиш един човек или друго същество, изпрати му струя от любов. Друг е един опит за любовта. Да проявим любов към един болен човек. И ако се излекува, това показва, че я имаме. Промяна трябва да става и в този, който обича, и в този, когато обичат. Ако не стане промяна в онзи, който обича, не може да стане промяна и в онзи, когато обичаш. Не може Божията любов да мине през нас, и да не остави нещо от себе си. В това отношение трябва научно да се правят опити. Ако обичаш някого, внасяй чрез своята любов светлина в ума му, топлина в сърцето му и сила в тялото му. Преди всичко трябва да стане здрав. И ако не можеш да направиш това, тогава каква е тази любов? но за да внесеш тази промяна в него, промяна трябва да стане в теб. Ти сам да преливаш и ще се предаде от теб на другия. Казано е, любете врага си, но как? За врага трябва да се употреби една любов, която да го обезоръжи. Има начини, които трябва да се опитат а не сухи, с холастични системи. Не може само да говорим за теория за любовта, а трябва да правим опит, що е любов, що е справедливост. Трябва да имаме право схващане за нещата и то според божествената наука. И още, човек трябва да счита размишлението върху любовта Христова тъй необходимо, тъй нужно както дишането на въздух. У религиозните хора често много силно се развива личното чувство. Това не е никак хубаво. Засилена е дейността на малкия мозък чрез личните чувства. Човек ще мине през там, но да не остане, а да се качи по-горе. В горната част на главата, дето е центърът на милосърдието и любовта. И там ще има среща с Бога. Човек учи любовта във време на бедствие. Тогава най-добре развива прозрение за същността й и вижда осезателно как тя работи в света, как се изявява любовта на Бога към нас. Човек трябва да има отворена душа за любовта, понеже тя е навсякъде. Човек трябва да има отворен слух да слуша песента й. Да се образува една група от трима души, чието събрания да стават в 24 часа два пъти през седмицата, петък срещу събота и събота срещу неделя. Тези дни ще бъдат временно, и после ще кажа окончателно в кои дни. На тези събрания ще се размишлява върху любовта и ще се пожелая Божията любов да протече през всички сърца. Братът каза В 17 та глава от Евангелието от Йоанна Христос е казал Отче, ти си в мене и аз в тях значи любовта на Отца ще мине през Христа и от Него ще дойде в нас. Това е така. Но колко души могат да разберат тези мистични неща? Във време на събранията няма предварително да се умува много, но ще оставите да заговори във вас Божественото, да ви опъти какво да правите и как да размишлявате върху любовта. Братът каза, във време на събранията на групата ще изпратим мощна струя от любов към всички същества и ще пожелаем да станат проводници на любовта. Ще се постараем да възлюбим всички, да им изпращаме струи от любов. Трябва да дойде едно просветление на съзнанието. Ако от духовния свят няма просветление, то човек мъчно може да разбере тези, които ще правят размишления върху любовта, нека имат една основна идея за любовта и тя да се разраства като семка. Да започна с малкото и като се разшири съзнанието им, тази идея ще почне да расте. У хората има много неясни понятия. Например, Апостол Павел казва, любовта е плод на духа. А също се казва, Бог е любов. Това са две различни понятия. Любовта като същина е Бог, а като проява е плод на духа. Трима души за групата на любовта са достатъчни. Бог нали казва? Аз съм Бог на Авраама, Исаака и Якова. Трима души. В колко часа ще се молят хората? Това са второстепенни и третостепенни въпроси.